Тоді шістдесят яничарських орд, весь Тамбульський булук збунтувалися. Яничари поперевертали на кухнях казани з пілавом, забарабанили по них ложками, покидали тарілки і вийшли на сиральський майдан. У смертельному переляку Осман наказав стяти голову великому візирю і виставити її на золотій таці перед брамою. Ось, мовляв, винуватець. Але це не спинило розлютованих яничар. Вони вдерлися до тронного залу і зажадали плати справжнім золотом. Осман показав на Дефтердара, то він розтратив скарб, але і це не допомогло. Яничари накинули султанові шнур на шию витягнули на вулицю і мертвого поволокли містом на пострах османовим нащадкам. Не у них підступної смерти зрештою владний приборкувач Яничар Амурат IV, а він Ібрагім, їх ставлений. Яничари посадили його на трон, вони ж можуть і скинути, не як повелитель, а як невільник, що ладен, «Дати за себе будь-який викуп», – проказав квапливом. «По п'ятсот піастрів на орту, по п'ятсот!» Обличчя Нуралі проясніло, щедра була плата. І жахнувся Азем Паша. Яничарага кинувши приможний погляд на візира, миттю зник за дверим. Розділ шостий. В Туреччині та на брамі кам'яній. Там сиділи два братчики молоді. Один сперся, напоруча задумався, дрібненькими слізеньками умивався. «Ой, стій же ти, милий брате, не журися, яка красна Туреччина, подивися». Українська народна пісня. Мішки з грішми розвозили по казармах, кидали по одному перед кожну орту. З казарм вибігали яничари, намагаючись випередити один одного, хто перший схопить мішок, той отримає десять піастрів у нагороді. Чорбаджі Алім, чорнобровий красень, одягнутий у дорогий червоний кунтуш, стояв обабіч і чекав, коли його заступник по казармі Одабаша подасть йому мішок із гріш. Сягнув рукою, вийняв золоту монету, подав її переможцеві, а коли яничари розділили золото між собою, мовив, «Я віддаю свою платню вам, хоробрі воїни, щоб ви сьогодні побанкетували на честь султана Ібрагима». Нині він міг бути щедрим, а випало щастя, яке трапляється раз на десяток років, Одному з Він подав коронованому султанові чашу щербету. Йому тільки двадцять років, а вже чорбаджі. Завтра з благословення султана стане булук башею, післязавтра я агою. І хай буде благословений той день, коли кримський хан Джанібєк Гірей вирушив трьома шляхами на Україну, щоб помститися козацькому гетьманові Тарасу Федоровичу за зруйнований перекоп. Щедру плату взяли тоді ногайці з України безкарно. Тисячі бранців пішли на сириці до перекопу, не надіючись ні на визволення, ні на викуп, і слава Аллаху. Яничари бенкетували, просідавшись навколо котла, з якого курилася пахуча каурма, суп із бараниною. Вони їли і крадькома запивали вино. Збоку, накилим і за тацею, вивершеною помаранчами і ананасами, сидів Алім і теж пив вино. Все, що минуло, здавалось йому тепер вервечкою снів, бо дійсність для нього починається нині, а сни – повинні канути навіки в небуття. Та все таки не були. Стояла колись білостінна хата, посеред великого хутора, а в тій хаті, обсадженій головатими соняшника, жила молода козачка з хлопчиком хлоп... Андрійком, серединою села Біла курна дорога, вздовж якої струнчилися двома рядами дерева, схожі на кипариси. У дворі Гелге Калегуси Андрійко любив цей безугавний гам. Він будив хлопця вранці і вигняв у широкий степ. А степ безмежний, його не можна перейти ні за день, ні за два, тому часто аж смерком повертався додому і покірно вислуховував до жінки, яку називав маму. «Де ти бродиш, козаче, до ночі?» – сварила мама. Вона тулила до себе одинака і завжди при цьому нагадувала йому, що колись не в степу, а он у саду, пропав його маленький братик. Татари наскакують, цигани вандрують. Ось приїде батько з походу, поскаржуся. Батька Андрійко бачив зрідка. «То був статечний». Довговусий козарлюга у синьому жупані Шаблею при боці Гості звали його паном сотником Знав Андрій, що батько воює з татарми У тій далекій кримській землі Тут же татарів ніде не бачив Тому й не боявся їх Хоча іноді вночі, коли на дворі греміло, блискало І шуміли дощові потоки Але вдень, коли все довкола пахло Аж дух захоплювало, звідки могли взятися ті злі люди, що їздять на конях і забирають дітей із собою, а навіть якби були, то як знайдуть його у високій мовлі степи. Баранчики білих хмарок пливли над степом. Навкруги щось безугаво дзвонило, присипляючи. Прокидався, коли розпечена сковорода торкалась обрію. Тоді чвалом біг додому, а по спині все-таки снувались мурашки страху. Найцікавіше було ходити в степ із пастухами, що пасли громадську черду. Їх вигонали далеко на цілий день. Тоді мати сама споряджала йому торбину, з якої тягло спокуслим запахом свіжого хліба, сала і чеснику. Корови розкошували соковитою травою, хрумкотіли й форкали коні, пастухи погейкували, віддалялися, а хліб солодко пах, і ніде так не смакував, як тут на степовій. А коли ляжеш на спину і незворушно дивишся в глибоке небо, тоді бачиш усе, про що мріється. Батько на яблукастому коні, а поруч з батьком – він сам на білому і шабля в руках і червоний жупан развивается на вітрі ось